la ministra de Sanitat, Anna Mató, proposarà aquest dijous al Consell Interterritorial de Salut, als representants autonòmics, la creació d'un tram intermedi d'acopagament farmacèutic als treballadors, una ampla majoria que guanyen des de 18.000 a 100.000 euros l'any i que ara tots abonen un 50% del preu de les medicines. Els nous trams quedarien establerts al voltant dels 36.000 i dels 72.000 euros. Hem traslladat a les comunitats aquesta proposta d'Hisenda. Ara són elles les que han de decidir si deixar-ho com està, reculs aquests trams o proposar d'altres, així com els percentatges que haurien de portar els usuaris", ha explicat. La proposició, que no s'ha avançat als consellers per evitar filtracions i debats fora del seu lloc, intenta posar fi al fet injust que es faci la mateixa aportació en un tram tan extens, denunciada per col·lectius de pacients i algun grup parlamentari com Convergència i Unió, i que Mato va reconèixer el Congrés dels Diputats. Els que tenen ingressos superiors a 7.000 euros seguiran avançant un 60%. La mesura també podria afectar els pensionistes amb aquesta renda superiors a 18.000 euros que actualment paguen un límit de 18,32 euros al mes, davant els 8 euros que han d'abonar els que tenen ingressos inferiors a 18.000 euros i els 60 euros dels que ingressen més de 100.000 euros. No obstant, Segons fonts sanitàries, els canvis intentaran modular compensacions de forma que permetin mantenir el ritme d'estalvi en la factura farmacèutica, xifrat en uns 1.850 milions d’euros des de que va entrar en vigor el juliol passat. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FMS so tot un poble que us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi García.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 I comencem parlant de la Setmana Santa, que ja la tenim aquí, i és que eh, el que ja he previst és que hi hagi patis escolars oberts en aquest, als diferents barris per Setmana Santa. A partir d'avui i fins al proper dilluns, dia 1 d'abril, amb dos inclosos, l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, obrirà dos patis escolars oberts a Sant Andreu per oferir així la possibilitat de gaudir d'aquests espais d'ús públic a infants joves i les seves famílies durant les vacances escolars de Sant Mara Santa. Així doncs, aquests patis oberts disposaran d'un servei de monitoratge, que s'encarregarà d'obrir i de tancar dins l'horari previst, ballar pel bon de les instal·lacions, gestionar les possibles incidències i així fomentar la relació entre els usuaris. El regidor d'Educació i Universitats, en Gerard Ardenuí, ha indicat que l'obertura de patir escolar durant les vacances escolars de Setmana Santa respon a la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona d'oferir als nois i noies i a les seves famílies la possibilitat de disposar de diferents opcions per gaudir del seu temps de lleure a tots i cadascun dels districtes en un entorn educatiu segur i a prop de casa. Ardanui ha reiterat d'altra banda que des de principi d'aquest mandat estem treballant per potenciar l'acció educativa als barris de la ciutat i això ho fem tam també a través de la obertura de nous patis escolars oberts al barri. Així, tot i ser festa, aquesta setmana santa obriran les escoles, en concret els seus patis, els patis de dues escoles situades al districte de Sant Andreu. Per una banda, l'escola Bernat de Boil, al carrer Mollerosa número 1, de dilluns a diumenge, 12 del matí a dues de la tarda, i les Ignasi Iglesias, al passeig Torres i Bagges, número 108, que centra per carrer Inca 7595, de dilluns a diumenge, 12 del matí, també a de les dues de la tarda. Doncs hem de dir que els nens i les nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. També hem de parlar del nou intercanviador de la Sagrera perquè és un espai de trobada i de creació.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 Ells usen la instal·lació i, a canvi, doncs, comparteixen coneixements. I també aquests dies el que volem informar-vos és que hi ha la possibilitat d'aconseguir 3.000 euros per intercanviar i per inventariar les masies i cases de pagès de Sant Andreu de Paloma. El projecte d'edició del llibre Les masies de Sant Andreu de Paloma inventari de cases de pagès andrawenques a través del micromassenatge no és una novetat a Sant Andreu de Paloma. Ja als anys 1931 i 1931 en 1930 i 1931, del local Joan Clapés i Corbera va fer possible la publicació de les fulles històriques de Sant Andreu de Palomar gràcies a la subscripció popular, aconseguint així 276 subscriptors, entre particulars entitats, empresaris i botigues. Hem de dir historiadors Jordi Petit i Bauvinyes i també la pedagoga Lourdes Espinyol amb l'assessorament tècnic de Jordi Batlla s'han proposat seguir la feina iniciada fa més de 100 anys per Museu de amb el propòsit d'estudiar i inventariar les més de 100 masies i cases de pagès datades a Sant Andreu de Paloma. Per aquest motiu, seguint l'exemple iniciat als anys 1930 i 1931 per Museu Joan Clapés, han proposat una campanya de finançament del projecte. Es diu Les Masies de Sant Andreu de Paloma, inventari de cases de pagès andrauenques, a través del micro finançament del portal d'internet Barcami es podrà aconseguir dons aquests 300.000 euros que fan falta per poder fer aquest inventari. La campanya ofereix quatre tipus de mecenatge amb, amb diverses recompenses segons el grau d'implicació econòmica. L'objectiu dels, dels autors és assolir la xifra de 3.000 euros per a poder engegar el projecte. Si s'aconsegueix l'objectiu dels esmentats autors, iniciaran el treball d'investigació amb la voluntat de presentar-lo en format llibre el proper 17 de gener de 2014, dia de Sant Antoni abat festivitat dels Tres Toms. Els que col·laboren en el projecte, aportant el seu ajut econòmic, ho poden fer mitjançant el següent enllaç wwwbarcamicom projects -barra 4833 -guio les -guio masies sant andreu Paluma. Molt bé, doncs 40 dies per fer-ho possible. Seguim l'exemple d'aquells homes i dones que a inicis dels anys 30 del segle passat van fer possible les fulles històriques de Sant Andreu de Paloma. I ara parlem de futbol, com cada dilluns, doncs obrim un apartat a la informació esportiva, i és que el Sant Andreu va empatar ahir a UAM La vuitena victòria consecutiva en Lliga, el Narcissala, no ha estat possible. L'equip s'ha topat amb un rival que, sortint a empatar, s'ha trobat amb un gol a favor al minut 14. A remolc, els Andreuens han lluitat i Edgar ha fet l'empat al minut 76. Més de mil minuts després, concretament el 1052, un equip ha aconseguit perforar la porteria del Narcissala en lliga. Ha estat l'Origüela, amb un gol totalment inventat per Alcolea, que s'ha tret un xut del no-res des de 30 metres. Una acció que ha sorprès Morales, que no se l'esperava la rematada i que, malgrat l'intent, no hi ha pogut fer res. Els Andreu ha rematat cap a la de d'Akeko, especialment des de l'entrada de Josu i finalment ha aconseguit rescatar un punt. El partit ha estat molt igualat durant la primera part. Fran Amado, a porteria, i Quim Araujó a l'altre han tingut les primeres aproximacions, que en tots dos casos han acabat a córner. El joc no era gaire fluid, i quan ningú s'ho pensava, el ha posat el 0-1 en una rematada sorprenent, des de llum, des de molt lluny i amb l'exterior del peu. En tota la primera part no s'ha tornat a acostar a la porteria de Morales l'equip alicantí. Tampoc ho ha fet gaire més al Sant Andreu, que amb un xut de Sarramitja ha molt desviat i una rematada d'Edgar a un un del pal ha amenaçat l'empatar. La segona part ha estat totalment quadribarrada. Si bé és, és cert que els visitants haurien pogut matar el partit amb el 0-2 una doble ocasió. de Fran Amado al minut 57 ha estat a punt de significar la sentència. Però primer Morales i després Xapi Arnau sota pals ho han evitat. Justament dos minuts després ha entrat al terreny de joc Hosu, que amb la seva profunditat ha portat perill per la banda dreta. Uns minuts abans, la, amb la banda lliure, era Xapi Arnau, qui amb una internada posada la pilota enrere per Marc Mas, que enviava l'esfèrica per sobre el travessé. El mateix davanter de Sils ha fet l'empat a un, però l'assistent encertat anul·len el gol per fora de joc. La tempesta ap apretava sobre el Narcís i l'Orihuela se a la seva àrea. Abans de l'empat d'Edgar, Kim Araujo rematava fora una centradada, Josu. El gol arribava al minut 76, quan Edgar, després de lluitar una pilota per es veia afavorit pel rebot i rebeia, i rebia una passada per al de Marc Mas per posar la puntera de Banqueco i igualar el partit. El màxim golejador Andreu venga a la Lliga amb, amb 14 gols ha estat de fer el segon, el segon dos minuts després, quan el porter eh, ha atrapat la seva rematada després d'una deixada de bonicat. El partit s’ha s'embrota llavors de la mà del visitant Fran Amado, que ha escupit primer a Josu i després al públic de la tribuna. El mateix jugador ha estat substituït pocs minuts després, perdent temps i provocat l'afició amb les mans alçades aplaudint-los. Els darrers minuts han estat un continu de sentades perilloses de Josu, algunes sense rematar per mil·límetres i d'altres refusades providencialment per la defensa. La darrera oportunitat l'ha obtinguda Marc Mas, però la seva rematada ha marxat desviada a fora. Doncs amb aquest resultat el Sant Andreu 1, Oriuela 1 ha acabat el partit del de, Sant Andreu que jugava doncs, novament a casa seva. I nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, i tornem tots seguit. Fins ara. que no en tenia de distàncies No noméss un cop de realitat tan dur Repettir-me què no et puc fallar He de quan La nit fa que el meu esforç porri dorm al meu costat quan jo no puc Ella m'ha quan quan parlen desperto Jo la de som tu ja que els meus són nisa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 El Centre Civil d'Atreitat Vella, el carrer Froda de número 36, va acollir el passat divendres a dos quarts de set de la tarda l'acte inaugural de les primeres jornades sobre paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona, dintre dels actes programats de la Setmana de l'Aigua. L'esdeveniment va estar presidit pel conseller de Cultura del Districte de Sant Andreu, el senyor Francesc Vars, també pel regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Montcada i reixac el senyor Daniel Moli, i el regidor del Districte de Sant Andreu, el Sr. Raymond Blasi. Una vegada inaugurant l'acte, els assistents, una trentena de persones, vam poder, poder gaudir de dues conferències. La primera portava partit un dels paisatges culturals de l'aigua i era el càrrec del professor i arquitecte Carles Llop. Seguidament, l'hostoriador i coordinador de projectes de la Fundació ASUP, Ignasi Manguer, procedia a presentar el projecte audiovisual, Memòria de l'Aigua, un recull dels testimonis vius al voltant del subministrament d'aigua a Moncadé Reixac als principis del segle XX. En dues intervencions es van dirigir a reflexionar sobre el concepte del paisatge i com l'aigua en forma part d'aquest paisatge i de la nostra cultura. L'historiador Ignasi Mangué va explicar molt clarament i breument les conclusions assolides abans de donar pas al vídeo Memora de l'Aigua. L'escoltem. Cada persona arrossega un paisatge propi, però també un paisatge compartit, col·lectiu. Recuperar memòries sobre l'aigua, recuperar tons, perspectives, coritzons, anells, inquietuds, mirades, reflexions i maneres d'observar des de la singularitat i no des de la uniformització i la simplificació de la complexitat d'allò que mostren moltes vegades les sobrescentralitats urbans dels nostres territoris i mercats. Arreplegar veus és enriquir la base sobre la que bastions un punt més fort i més consistent. Els paisatges propis Paisatges familiars d'aigua són essencials a la configuració o vestiment de la memòria personal i col·lectiva nostra. Cada persona té un paisatge propi, de lesudes que esteu aquí teniu un paisatge propi. I és precís promoure un pensament crític sobre els seus processos de genesi, de naixement, de transformació al llarg del temps. Doncs tot això us donarà més claus per repetir camins abandonats on la ciutat pot, i Déu, recuperar algunes de les sedes guidenàries entropides a la natura. Després d'aquest acte vàrem poder parlar amb el professor Carles Llop, historiador d'Ognasi Manguer, i amb Enric H. Marc, un altre participant d'aquestes primeres jornades sobre paisatges culturals de l'aigua i un investigador amateur sobre Enric Contal, que aprofita les noves tecnologies explica en un bloc el traçat actual d'aquesta importància que hi ha. Escoltem les tres entrevistes. Professor Llop, què li sembla que s'hagin realitzat per primera vegada aquestes jornades a favor de l'aigua i el seu patrimoni? No, doncs em sembla molt important perquè realment la ciutat i el els llocs on vivim la gent a les ciutats estan formades per la qualitat de l'ambient com a gran com a primer gran recurs. Ens eh? doncs plantejar-se tot el que ens pot donar l'aigua i els seus i les seves construccions que s'han d'estar entre elles, per exemple el recoltau, sembla que no és un repte, no és solsament una reivindicació, no? sinó que hauria de ser quelcom que forma part de l'agenda del nostre treball reprogramant, regenerant ciutats. Em sembla molt, molt pertinent, no? I em sembla també perquè això involucra o incorpora a tot tipus de gent, és a dir, els nens la gent gran no? la gent política no? els, els emprenedors els, els acadèmics, em sembla molt interessant que realment el saber de la gent, el coneixement de la gent se'n faci ressò i a més es pugui mutualitzar, compartir debat Vostè com a estudió especialista en, aquest, en el patrimoni sobretot en el paisatge, quines serien les seves propostes per conjugar aquest patrimoni, aquest paisatge i continuar amb amb aquesta crisi eh, contribuir al creixement econòmic i, i evitar aquesta, la distorsió actual que estem patint? Evidentment no opinaré sobre la crisi a nivell macroeconòmic perquè té totes unes coordenades, però sí que voldria fer un apunt molt, molt senzill. Quan parlem d'economia, la paraula economia vol dir eco, casa, habitabilitat, i nomos, que és el que constitueix no, el concepte d'economia, nomos, principis, regles... És a dir, que l'economia, si em permeten els economistes, no la podríem arribar a entendre com les lògiques de l'habitabilitat, els principis de l'habitabilitat. Des d'aquest punt de vista, quan hi ha recursos que sembla que hem esgotat, no? quan hi ha dificultats en el món financer, no? o en el maneig, diguem-ne, d'una certa fluiditat del capital, crec que hauríem de tornar a pensar que els millors recursos són aquells que tenim molt a prop. La matriu biofísica, no? Per tant, els horts de proximitat, no? aquest patrimoni que és la nostra terra de proximitat, sigui en el camp, en els boscos, en la muntanya, com també en la pròpia ciutat. I en aquest sentit em sembla que pensar en clau d'economia verda, que tenia un cert una certa predisposió a pensar les resiliències i la capacitat de reacció des dels propis territoris em sembla molt important. La bona notícia o la mala notícia no és la crisi, això és una situació coyuntural. La bona notícia és que crec que podem sempre refer, reprogramar regenerar ara, això s'ha de donar confiança a la gent, que vol dir unes estructures en relació al món del treball no? en relació a les disponibilitats de l'estudi, del coneixement de les universitats, que no rebaixi aquesta dedicació important de recursos també perquè la gent pugui investigar, pugui treballar pugui, pugui diem ne d'alguna manera fer la seva feina D'acord, doncs moltes gràcies ens sombem amb professor Mangué, un dels encarregats de portar a terme una d'aquesta jornada d'inauguració de primeres jornades. Personalment, com valora que s'hagin portat a terme aquestes primeres jornades sobre l'aigua i sobre el patrimoni de l'aigua? Bueno, jo crec que és un fet molt important, perquè era un debut que teníem, eh, com ha remarcat l'explicació en, en, en la gent, en els veïns de, no només de Trinitat i de Sant Andreu, sinó de tot el pla de Barcelona, i una mica exposar a través del vídeo bueno, i de la conferència la necessitat que tenim de recuperar és a dir, aquestes memòries perdudes que encara estan visibles a la figura de, de la gent que acumula un gran coneixement de com eren el, el, els nostres paisatges com eren abans. Com es pot donar, per exemple, a tota aquesta feina de recerca de tot patrimoni, tota aquesta recuperació de pensaments, els records, de la memòria col·lectiva sobre el tractament de l'aigua, com es pot conjugar amb el desenvolupament econòmic, amb un millor benestar social, amb, si podem dir d'alguna manera, sortir de la crisi econòmica? Es pot puc conjugar d'alguna manera? Home, sí, fas una pregunta molt interessant i molt difícil de contestar. <laughs> Camins n'hi ha. Justament ara el que volem crear són espais que provoquen que la gent puguem dialogar, és a dir, que puguem consultar-nos uns a altres. és a dir, que des del món acadèmic n'hi hagi una aproximació al món dels professionals de l'aigua o, o que gestionen el paisatge, i que n'hi ha, per descomptat, també una aproximació a la, a la cultura popular, als veïns, Uh, no només a la gent que vivia aquí, sinó a la gent també que ha ajudat a fer este paisatge en els últims 30, 40, 50 anys. N Hi ha maneres de fer-les, però té que ser a través del diàleg i de compartir tots un mateix interès, un mateix esforç per a paisatge. Mm. Una de les obres més amb més conflicte aixecat és aquí, a la Sagrera, les obres d'intercanvió de, de la Sagrera, que molts comerciants els han obligat a tancar que ocasionen moltes molèsties, l'Ajuntament, el Defensa, dient que serà tot un antinamitzador. Creu que a les d'aquest intercanviador de la Sagrera beneficien aquest patrimoni de l'aigua, aquest creixement, aquesta conservació de la memòria? Bé, bueno, és una pregunta també bastant complexa, no? És a dir... Uh, la resposta que té surt immediata és que no però tots sabem que ara en el segle XXI en un àrea metropolitana tan gran i tan complexa com la de Barcelona és molt difícil conjugar uh, l'equilibri del de que és nivell d'infraestructures nivell de desenvolupament, etcètera perquè estem afectant el que és la base del sistema productiu és a dir, estem parlant de que avui en dia tenim una crisi social bastant forta i possiblement indica com ho deia molt bé el professor Carles Job que tenim que fer una repensada de com tenim que gestionar aquest territori. Eh, obres no signifiquen endarriment, ni tampoc les obres significa que el progrés ho pugui tot. Significa que trobem aquest equilibri de diàleg també entre lo que serien les institucions polítiques i, i, els, i les entitats veïnals, no? els veïns i els agents productius per beneficiar-nos tot, diguem-me, al mateix temps, no, d'aquest territori que, que al final és a la nostra casa, no? Doncs moltes gràcies, professor Mangu ens trobem amb Rick H. Marc, un bloguer que escriu especialment sobre el Rec Contal. Sí, sí. Què té el Rec Contal d'especial per escriure un blog? Bé, el, el Rec Contal doncs, és, és una de les infraestructures eh, més importants que s'han fet en el, al, al llarg de la història en el, en el Pla de Barcelona, no? i tot i que només una part d'aquest Rec encara és visible en el, ciutat de Montcada i en el barri de Vallbona i a la resta ja no sí que ha deixat una, una memòria històrica important en els, en els habitants i, i bé la, la, la, la meva intenció doncs era recuperar recuperar tots els vestigis que hi ha del rec comptal en aquells llocs on el rec comptal ja no està a la vista i aquesta és la idea i l'estructura del, del bloc el que busca és és això, anar recorregant el rec i buscant els vestigis tant materials com, com, com del racon Fins ara, en el seu blog quins vestigis ha pogut recuperar el rec Contal? Uh, a veure, no en general són vestigis que són, que són coneguts, vull dir, el, el, morir de, el morir de Sant Andreu uh, restes de l'antic aquaducte romà que seguia la mateixa, la mateixa línia que, que, que el rec jo m'he centrat sobretot en el barri del Clot el barri del Clot ha quedat toponímia. Toponímia i tota una sèrie de, de, de llocs que fan, que fan referència a que allà abans hi havia, hi havia el rec comtal. tal. Un, un cinema, doncs, per exemple, que li deien el molí, perquè antigament havia estat un molí bogut per les aigües del, del rec, al costat hi havia hagut doncs, una casa de banys, i no deixa de ser curiós, no? que instal·lin una casa de banys precisament al costat d'on hi havia un rec, no? i coses d'aquest tipus. Què li sembla a vostè com a estudiós, com una persona que eh, se sent atreta o interessada pel recultat, aquestes primeres jornades que tractin sobre l'aigua i el patrimoni de l'aigua, del qual també vostè hi participa? A mi em sembla fantàstic, em sembla fantàstic. Jo sento una atracció especial per, per, per, tota, per tot el que és aigua, no? és una d'aquestes coses que jo no sé, que no sé explicar. No? Com a veí del Clot, a més a més, el, el Recomptal ha format, ha format part de la, meva, de la meva vida. Per tant, veure que hi ha gent, moltíssima més gent, tant experts com no experts, que es dediquen a fer una jornada sobre, sobre el Recomptal i sobre l'aigua en general en el Pla de Barcelona, em sembla, em sembla fantàstic i més, sobretot, la part més important de tot això, és veure que es busca la col·laboració ciutadana. Es busca doncs, el que fins ara doncs mai s'havia fet. No? La història sempre s'intenta escriure en majúscules, resulta que hi ha una història amb minúscules, que és la que poden explicar els ciutadans, i està, està molt bé que es recuperi tot això. Ja l'última pregunta. Vostè creu que anem fent passos cap a anar traient o descobrint aquesta història de l'aigua, o amb la modernitat, amb les obres, el que estem fent és enfonsar-la, amagar-la encara més? Jo crec que depèn, que depèn de les èpoques, jo crec que hi ha, és una cosa que va, va, va oscil·lant, no? construïm, destruïm, eh, aleshores ens, ens recordem, tornem a buscar allò que hem destruït, jo, jo crec que estem en, un, estem en un bon moment, jo crec que estem en un moment en què s'està prenent seriosament el que, tot el que és el, el, el rescat del patrimoni que està a punt, a punt, a punt, de, a punt de desaparèixer. Jo, jo, jo crec que sí, que també. D'acord, doncs gràcies per ser-te. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Accam de sentir al professor Carles Llop, historiador també a la'història d'Ignesi Manguer i a Amric Akmarc que escriu el blog que l'adreça és al guióreguicomtal punt és, on explica el traçat actual d'aquesta important sèquia en documentació, cartografia i en tot mena de dades. És un bloc molt, molt interessant. Ja la Setmana de l'Aigua ha arribat a la seva fi, que diumenge, ja només es queda esperar 12 mesos, un any, a veure què ens depara la imminent la Setmana de Molt bé, doncs si us sembla, ara el que podem fer és una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè després ja eh, hem d'informar-vos que ja fa una setmana que es va inaugurar al centre de salut eh, Isabel Roig i a, ja, a les casernes de Sant Andreu. Per tant, després d'aquesta petita pausa en parlem. Fem una pausa i fins ara.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 S'ubicaran a la segona planta, que és tota l'atenció de metges de família, enfermeres o odontòlegs, que estaran a la planta 2 d'aquest edifici. En aquesta planta que estem, que és la primera, hi haurà tota l'atenció pediàtrica, però de tot Sant Andreu, amb la idea de que, bueno, igual que ara està allà,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 és barris de, de la zona de la muntanya, que és l'àrea de referència de la Vall de d'Hebró. Intentarem donar-hi molta capacitat de resolució a aquest centre. Estem amb el psiquiatri director del Servei de Salut Mental, el Josep Parés. Bon dia, doctor. Bon dia. Expliqui-nos breument en què consisteix aquest, aquesta tercera planta, aquests nou equipaments del Centre de Salut Mental. Aquesta planta diurà a tots els centres que no eren centre de dia del districte de salut mental públic,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 el mitjà de família recomana una derivació de serveis especialitzades en salut mental i qualsevol malalt que el mitjà consideri que de venir, doncs la tenim. Bon, com per exemple... Si esquizofrènies, depressions, trastorns d'ansietat, trastorns de por, eh, obsessions, venen cap aquí, de 18 anys fins en endavant.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 i al centre de dia trobareu educadors, treball social i psicòlegs. El centre de dia estarà la a la quarta planta. Eh? Bon dia, estem a la quarta planta del nou Coop de Sant Andreu i estem amb Júlia Sánchez, que és educadora social d'aquest centre de dia. Bon dia. Buenos dia, días, bon dia. días. Aquesta quarta planta, quines activitats hi tindrà lloc Bueno, pues esta quarta planta eh, se trabajará la rehabilitación de, en salut mental, eh, que de hecho lo estamos haciendo ya hace ya 14 años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 al mes de maig, que considerem que serà ja el, el moment oportú per fer la pressió. No? Entre maig i junts, tenem que de decidir doncs al maig li portarem aquestes signatures. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs d'aquesta manera oferíem ara fa una setmana l'obertura del centre de salut Isabel Roig de Sant Andreu i que doncs, a partir de la setmana passada doncs, ja és en funcionament. Un altre equipament important que també ja és en funcionament al servei del barri de la Trinitat Vella és l'Espai Via Barcino, un equipament amb l'objectiu d'oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. En parlem tot seguit. Hola, bona tarda, estem a Mima Castro, és responsable de dinamitzadora d'aquí l'Espai Via Barcino que es va obrir aquí al districte de Trinitat Vella al passat 1 de febrer. Sí, Ima, com està portant al barri de Trinitat Vella aquest nou espai? Doncs la veritat que ens ha sorprès una mica perquè pensàvem doncs, que no tindria l'acollida que ha tingut. I doncs, tot i que portem només dues setmanes obertes, doncs la de gent que ve interessar-se per al projecte doncs està sent molt positiu pel barri. Perquè aquí ha l'espai Via Vergino què feu? Doncs aquè, aquest espai era, com ja coneixeu tothom, eh, l'antic ambulatori i ara mateix el que, el que oferim és aquestes aules que tenien abans els metges, eh, posem l'espai a disposició dels, dels veïns ja siguin entitats o ja siguin particulars, perquè puguin disposar d'un espai on puguin fer diferents activitats, xerrades, reunions, qualsevol tipus d'activitat, sempre quan no sigui per lucrar-se un mateix. És a dir, que no sigui res de vendre ni de comprar aquí. Tot el que ve ho ha de fer d'una manera voluntària i gratuïta. Llavors no cobreu el segon associació no, que vingui, no cobreu no, per l'ús d'aquestes sales? No, no, és totalment gratuïta, tant el que ve a donar la xerrada o fer l'activitat com, com el que la rep. Explica una miqueta aquest espai Via Marcino, eh, quants metres té, quantes sales té, perquè aquí estic veient que és molt gran l'espai. Sí, mira, doncs tenim 21 sales que serien uns, entre 15 i 20 metres quadrats, i després comptem amb dues sales d'uns 50 metres quadrats. Uh -huh. Però segurament més endavant eh, es farà una reestructuració del que és l'espai i s'obriran sales, és a dir, deixarem eh, que en comptes d'haver eh, 21 sales hi hagi, al el meu eh, 15 però més grans uh -huh. i deixem totes més o menys a com les de 50 metres quadrats. Aquest, és necessari no les sales tan grans? Sí, perquè l'afluència de gent que ve és normalment el, el tipus de, de, de, de persona que ve. Són entitats amb, amb molta gent. I llavors va millor sales més grans que no tenir tantes sales més petites. És millor tenir més grans. No sé si es podria dir quines associacions venen, Mira, ha vingut o quines estan a punt de venir, sí, si alguna xerrada sí, sí. prevista. Mira, tenim tots els divars, fan... es fan tallers de manualitats del, del Banc del Temps, eh, són unes noies que fan unes manualitats fantàstiques i aquestes noies venen els dimarts. Després dijous venen unes noies amb els seus fills però que tenen l'activitat oberta al barri eh? que és a dir que qualsevol nen que vulgui apuntar-se pot vindre si de casa amb la seva mare també o el seu pare i fa aquesta noia és seva i fa una activitat per a nens de 5 a 8 anys. Després tenim una xerrada per al dia 7 de març de l'Associació de Nous Catalans i vindran a fer una xerrada de doncs, a persones nouvingudes, de no? nou veïns, veïns nouvinguts i sobre la, el tema aquest de nou, cat, nous catalans. És molt polivalent en l'espai, venen moltes entitats i fan diferents eh, activitats i d'altres. Avui ens han vingut els de Safe for the Children per fer també una activitat i molt bé, molt bé. S'han interessat per al lloc i vindran segurament molt aviat. Ima, llavors no us esperaveu aquesta afluència tan important no. dels veïns? No. I que tingués aquesta, aquesta gran acollida només tenint en compte que us heu de fa 15 dies. Exactament, sí. Sí, sí, la veritat és que si sí, jo pensava, dic, bueno, quan, quan van obrir, digo, mira, estaré aquí uns, un, un mes o dos sense fer molta cosa, a veure, una miqueta espe, espe, espe, espectacular, però que va, que va, de seguida va començar a vindre gent, d'interessar-se al boca a boca i, bueno, tenim una pàgina Facebook també, eh, si és Espai Via Barsino, poses al Facebook Espai Via Barcino i ja surt la pàgina i ahir doncs, anem avançant les, les activitats que fem i demés. Uh -huh. uh, si algú cal, vol utilitzar alguna sala, què ha de fer? Ha de venir? S'ha d'apuntar? Quin és la, el procés que ha de seguir? El procés oi? és oi? molt senzill. Ha de vindre. Ara de moment, com que tenim sales, no, ha, no cal vindre molt temps d'antelació. A veure, si, si ha de ser de molta gent, doncs sí, millor que vingui una miqueta de temps d'antelació. Antel, però no, com que vingui un dia d'abans o dos dies, no passa res. S'omple un, una sol·licitud, s'assigna i ja està. I ja queda la sala reservada, que depenent del nombre de, de, de persones, s'assigna doncs una sala més gran o més, o més petita, s'adapten a les necessitats de la, de la gent. Perquè aquest espai, l'espai Via Vergino, depèn de l'Ajuntament, depèn de la Diputació, és, és una, una iniciativa municipal. sí. Això és, és la seu, diguéssim, del que és el pla integral de la Trinitat Vella. És un pla integral és, una, és, diguéssim, la continuïtat del que va ser abans la llei de barris. Llavors, en Sarac eh, es diu i s'ha inaugurat el pla integral de Trinitat Vella. I això, aquest espai, via Barsino, és la seu d'aquest Pla integral. Tinc objectiu? Bueno, el Pla de... integral neix eh, després de, com, com el diguéssim la continuïtat de la Llei de barris i és un, un, un projecte on tant particulars com entitats tenen, tenen bo veu i vot al, al barri. És per treballar amb elles i involucrar-les amb temes del barri eh, i de més. A veure, és una miqueta continuïtat de llei de barris. Perquè una de les funcions és configurar com a part del teixit associatiu i educatiu d'aquí de la Trinitat Vella. Uh -huh. sí. És una de les funcions. Sí, sí. Que és una dels objectius més bàsics, crear un teixit associatiu i educatiu. A això mateix. Exacte. Exacte. El vostre horari? Nosaltres de moment estem de 4 de la tarda a 9 de la nit. De dilluns a divendres? Sí, tots els de dilluns dies? a divendres, sí. Només per, la, per les tardes? Sí, de moment sí. És Després... possible pel dematí? O... Eh, de, això normalment diu que l'oferta fa la demanda, però doncs, doncs nosaltres adaptarem a la demanda. Sí. Si demana molta gent que s'obre algun dia del matí doncs ho farem. D'acord. Doncs moltes gràcies, Imma, per la teva col·laboració aquesta informació. Moltes, moltes gràcies. <laughs> Justament ara sortant d'unes de, de les cabines, Lluís i Àngel, dos veïns aquí a Trinitat Vella. Expliquem una maqueta què feu aquí, a l'espai Via Margino. Doncs bueno, avui hem començat un, una, un tret de sortida, una mena d'associació o club eh, relacionat amb l'art i, la, i la cultura aquí a Trinitat Vella. L'objectiu de tot això és la reunió de, dels veïns de del barri que tinguin inquietuds relacionades amb l'art, la cultura, les mal normalitats, en fi, com una mena de punt de trobada. Teniu nom per a aquesta associació d'artística? No, de moment no, de moment. Estem començat a barallar una miqueta de noms, però no, no en tenim cap, de moment. Quants sou de socis? De moment dos, esperem que d'aquí a un temps siguem molt més. De moment només sou dos socis i és la primera vegada que veniu aquí a l'Espai Vargino. Sí que fa exactament 15 dies que esteu a obert. Què us ha semblat aquestes instal·lacions, poder gaudir-me de manera gratuïta? Doncs molt bé, home, jo crec que és un, no sé, és una bona, un bon lloc per fer aquest, aquesta mena de coses, no? I crec que el barri té que donar una, una resposta als veïns, tenim que col·laborar que això o, tiri cap endavant, no? O sigui, són una mena de locals que estan molt bé i no sé, si els veïns no fem ús d'això, doncs malament. Aquest espai es va inaugurar el dia 1 de febrer. Vau venir a l'inauguració, a l'obertura? Sí, sí, jo sí, personalment sí. Com va anar? Molt bé, com molt com bé. Et va semblar l'obertura? explicar una miqueta així, curiosament, No sé, molt com bé. va anar la inauguració. Molt bé, o sigui... Partint de que això era el cap i ja coneixíem totes les instal·lacions i tal, doncs, no sé, veure tot això una miqueta buit de, de gent, de coses de metges i tot això, va estranyar una miqueta, no?, però molt bé, molt bé, o sigui... Creieu que aquest espai és a fin de la seu, de la vostra associació artística? No ho sé, no ho sé, o sigui, acabem de començar avui, eh? o sigui que no, ho tenim tot a l'aire, no, no ho sé, no t'ho sabria, eh? esperem que sí, però bueno... Hi ja, la darrera pregunta. D'on va sorgir aquesta idea de crear una associació aquí de la Tritat Vella per tots els alemanys de l'art? Tenint en compte la crisi, tenint en compte la pujada de l'IVA bueno, i la, el, el moment tan complicat que estem vivint. Bueno, no sé carà. si el meu soci <té>, té alguna cosa a dir o... Oh, no. sí, però... Bé, nosaltres ja, ja, fa, ja hem fet algunes sortides fotogràfiques eh? i arrel d'anar fent sortides fotogràfiques, doncs pues, bueno parlant, jo de dir, podríem fer una cosa i ampliar més el tema a part de fotografia i això, doncs, bueno, va ser sortir aquesta qüestió, ens hem reunit, ens hem parlat i suposo que a poc a poc anirem eh, per filar molt més el projecte, vull dir, avui és la primera reunió i hem acordat algunes coses en quant a comunicació i tal, que precisament comptarem amb vosaltres quan ho tinguem tot molt més clar per poder fer una antena i, bueno, esperarem que... que tiri que, cap endavant que tiri cap endavant, D'acord, doncs moltes gràcies. Us hagi dit molta sort en el vostre projecte. Sí, segur que sí. I aquí tenim l'Espai Via Marcino perquè els utilitzeu. Molt bé, molt sí, agraït a tu. Vinga. Que vagi bé. Molt bé, doncs recte final ja del nostre programa d'avui i el que ens queda encara és per comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que podeu fer aquests dies si no ens moveu dels nostres barris. Comencem pel concurs fotogràfic Amics de la Sabra i Coats. Enguany, el grup d'Amics de la Sabra i Coats ha posat en marxa el primer concurs fotogràfic que impulsa l'associació com una més de la gran quantitat d'activitats que aporten a terme. Doncs es tracta d'un concurs de caràcter bianual i la temàtica en aquesta ocasió ha estat lliure i oberta a tothom qui ha volgut participar. Cada autor ha presentat fins a 3 fotografies a concurs, amb unes mides d'entre 18x24 i 24x30 cm. A l'exposició doncs, podeu veure les tres fotografies premiades, més un exèxit i això com una selecció de 18 fotografies més. Mm, per raons d'espai, doncs, no s'ha pogut penjar totes les fotos presentades, però la resta les trobareu a un punt audiovisual a la mateixa sala. L'exposició restarà oberta fins aquest dimecres. Més coses a comentar-vos, anem al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Àngels i Dimonis. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, s'ofereix fins aquest dijous l'exposició d'Eduardo Soriano Uet. Àngels i Dimonis la podreu visitar dilluns, dimecres i dijous de deu del matí a nou del vespre i dimarts de deu del matí a dues de la tarda i de 4 de la tarda a nou del vespre. Per tant, teniu fins a límit fins aquest dijous. I també fins aquest dijous hi ha al centre cívic de Navas, la projecció de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodovar. El centre cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, es oferirà aquest dijous a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula Todo sobre mi madre, de Pedro Almodovar. De què va? Doncs mira, Manuela és una mare completament dedicada al seu fill. Treballa com a infermera en un hospital de Madrid. El seu fill escriu un guió anomenat Todos sobre mi madre, que reflecteix les seves idees a propòsit del seu pare, que no ha conegut mai. I ara no ens movem del centre cívic de Naves perquè el que hi trobareu és una il·lustració fantàstica. El centre cívic de Navas, al carrer Naves de Turos a 312, us ofereix fins aquest divendres una il·lustració fantàstica. Kedlin Cameron, artista especialitzada, en il·lustració fantàstica, li encanta dibuixar. En realitat vol viure en un vaixell de paper, vol flotar en un mar de tinta i fer dibuixos a les zones. Endinsat en el meravellós món oníric de l'artista. Doncs si voleu entrar en contacte amb el Centre Cívic de Naves hi ha un mail, que és ccnaves i si voleu conèixer doncs, més informació sobre aquesta exposició podeu adreçar-vos a www.bsn.cat barra ccnaves. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, el que sí que informar-vos que tenim un mail, que és informatius arroba i un telèfon que és el 6454, dues vies, dos canals per entrar en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar els doncs, vostres dubtes, queixes i suggeriments. Moltíssimes gràcies a Ricardo Malabé, que avui ha a la part tècnica, i també a la Susana Álava, a, a, Vila. a Vila, que es deteguem amb nosaltres. Molt vale, don doncs ens trobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau!